Tohle je bonusový materiál, který nám zbyl po sestříhání druhé epizody našeho podcastu. Jejímž tématem bylo postavení ženy v antické společnosti. Doufám, že se vám bude líbit a přeji vám pěkný nový rok. No, já jsem, já jsem o tom přemýšlel, jestli jako ve starověku existovala nějaká obdoba Janis Arku, to znamená žena, která nějakým způsobem vynikla třeba jako panovnice. Tam, nebo. upálili tam strašně spoustu žen. <laughs> jasně, no. nebo Nebo třeba, jest nějaká ženská jako armádám a takovýhle věci. A nebo třeba, jako, že jo, samozřejmě, nejslavnější žena ze starověku je Xena, princezna bojovnice, zocelená žárem bitev. <laughs> e... Takový příklad z té ženy, která jako by reálně vládla nějakým armádám, to je Teuta, ne? Nebo to je nějaká taková ta královna, prostě, co tam hraje roli mezi punskýma a makaronskýma velkama? Půnský... jo, jasně, no. Tak třeba takový příklad je ta ilirská, ilirská královna Teuta, to byla taková královna pirátů. Která živou, panovala Ilyry, což byla dnešní Chorvatsko-Bosna, což byla podobně měsíce nějakých barbarů a řek, řeků, kteří tam měli osady, jako všude ve středou moří, Je to třetí století, po skončení druhé punské války. Mm -hmm. A Natura sídlela v Kotorský zátoce, nebo sídlo toho státu, tohoto toho království bylo v dnešní kotorský zátoce, a, a organizovala pirátské nájezdy. Dokonce se i podařilo jejich obří flotila deseti lodí. To je S... přesně, ty říkal obří flotila. Prostě v té době by to byla velká bitva, že polibě byl pořád prostě říkal, to byla největší námořní bitva, kterou jsme viděli. Přitom prostě, když v budou válce pražské válce, Atené stavěli flotily, tak to stavili jako v celých stovkách trim. Jakože měli prostě strašně moc. A tady najednou fakt je 10 lodí. A potom najednou přijelo 7 italských lodí a úplně jako změnili celou tu bitvu. No a abych to, abych to teda jako uvedl, tak, nebo abych to dal do kontextu, tak to byla bitva u Paxu, kde se teda srazila uh, juvířská pirátská flotila deseti lodí s pojeneckou kombinovanou achajsko italskou flotilou osmi lodí. To byla flotila deseti lodí, to byla flotila, kde flotila bylo zříká velký počet lodí a pak tam bylo ještě deset. Okay. No, je, to, je to hrozně zajímavé, že jako z nějakého důvodu najednou ty uh, námořní byty byly hrozně malinkatý, jako mm -hmm. proti těm monstrózním flotilám uh, toho ra ranějšího stadověku. Možná, že třeba ti autoři jako přeháněli, i když těžko říct, Tuky do bych to zrovna věřil, že bude mít ty počty správně. Že? Aspoň teda no. u lodí, lodě spočítáš s nás než vojáky v bitvě. No ale, ale pointa je, že prostě ti ilijský piráti najednou porazili teda řeckou flotu a dobili ostrov Korkýra, což byl důležitý obchodní úzel. No a to hmm. začalo ovlivňovat samozřejmě římský zájmy, římský obchod. Takže římaní poslali dva vyslance k té královně Teutě, aby jí teda nějak domluvili. A ona velice tragicky jednoho nechala zabít a druhého nechala uvěznit, což bylo ve, ve starověku velký nounou, že, že jakmile někdo prostě zabije velvyslance, tak je to že byli. Zrovna dneska bychom řekl, že to je nounou docela jako v aktu, aktuální době. Bylo no. to předtím, před předtím zabili, zabili tureckého, uh, vyslance v Turecku. <laughs> Jo, jo, no. No, no, no. Takže to je ono, no, teďka. Ale každopádně platí, že to není jako tragický, to je naopak, jako ukazuje, jak že to byla fréra, že jo, protože přesně tohoto dělali ti králové, když chtěli ukázat, jako, že jsou silní. Prostě vyposíláte vyslance a tým tuplany ještě zničím. A navíc římaní se vždycky chovali jako prasata všude, že oni byli takový, přijímání v té době, byli takový ti američtí turisti po válce jako v Evropě, že, že, že vždycky přijeli a řekli římská ti římský lidi přikazuje tohle a tohle, že jo? A chovali se prostě, jako by tam všechno vlastnili, protože to vlastně jako, by dominovali tomu středomuří. No To jasný, no. Ale... tak po, po té punské válce už bylo jasný, že to je hegemon. No. No, před, před tou punskou válkou nebo jako před tou druhou punskou jsou v zásadě uh, jednou z těch dvou, je tam dvou, jedna ze dvou, by nějakých velkých velmocí, tam Střilmoří ní jsou už jako hegemon, no. no. každopádně to, jako všichni, samozřejmě, autoři ve starověku, když někdo zabije vyslance, tak ta, vý, římský vyslance, že jo, tak je to velký problém. A do, došlo trakválce, k samozřejmě ti ilirové, no, v té době samozřejmě, ilirové byli velmi rychle poraženi a... Stejně tak v té době samozřejmě byli Římané velmi laskaví a e, míru milovní k, k vůči svým poraženým. Jo? To je taky typický něco, co se objevuje v té, té republikánské době, kdy oni prostě někdo je strašně nasedé a mají Mají ten jako důvod k spravedlivý válce a vyhrajou úplně triumfálně. No a pak jenom poplácejí toho nepřítele po, po tváři a nechají ho být. Mm -hmm. že, že ty jejich podmínky byly velmi mírné. A asi to tak i reálně bylo, pokud teda nevypálili ne nějaký města úplně do základu a tak. No, oni, oni nechali vládnout, zmenšili území, těžiště toho říše byla Škodra, město v Albánii. A dokonce Římaní ani si nenechali ten zbytek. Oni většinu toho jejího území dali jejímu velitelovi. A což bylo taky v souladu jako s tehdejší římskou politikou, že vlastně my si dneska nebo často si laicky jako představujeme to římskou to říše jako nějakou válečnou mašinerii, která systematicky rozširovala území. Ale minimálně tady v, v té době ti římeni se vřídili heslem do, do, do, do, do něčeho se moc nemíchat a dávat od cizích území ruce pryč. Že, že oni teda sice kontrolovali Sicílii, s, Sardiny, Korziku a, a, a Hispánii, kde teda. V podstatě stovky let jako probíhaly úplně strašně krvavý války a povstání a tak, ale třeba Řecko a Východ, to se vždycky do toho nějak zabředli do války, která byla hrozně jako krvavá a tak vyhráli, mm -hmm. ale pak se zase stáhli a všechno vyklidili a vrátili ty města jako různým prostě frakcím a tak. Je. No. Takže i tady v tom, tom případě oni sice dobili tu ilíry, ale rozhodně z ní neudělali provinci, ale naopak jako byli rádi, jo, že si můžou zase vrátit zpátky, po, pomstili zabitý vyslance jo, a dali od toho ruce pryč. No, každopádě to, to byla ta, to byla ta Teuta, takže určitě jich sebrali minimálně prostě pět takže přišla prostě o polovinu katastrofální tyjo, to. No potom další je Dido, je, to je takový Hamlet v sukních, je, to je Dido, za, no, zakladatelka Kartága, mýtická, a on, jako ta, ta paralela s tím Hamletem není úplně jako velká, je, ona byla z, údajně teda sestra Pygmaliona z Tyru, vládce Tyru, e, a ten nechal zabít jeho manžela. A její manžel se jí zjevil ve snu, to teda její ot... nebo zjevil se jí jako duch, nebyl to teda její manžel, nebyl to... to její otec, ale její manžel. A nevyzoval jí k... Ne... No, k pomstě, ale vyzvalí k útěku. <laughs> a ona teda utekla do, do Afriky, do Líb... nebo li... neboli líbě. v té době se Africe říkalo Líbie, a tam založila Kartágo. Tam je taková pěkná pověst o tom, jak tam byl berberský král Earba, který samozřejmě že a vedl válku a tohle, a no ona se s ním domluvila, aby jí prodal území jenom tak velký, který ohraničí jedna bíčí kůže. No a samozřejmě ti jako bedbeři se tomu smáli, protože to bylo samozřejmě jako málo a souhlasili s tím, že jí to dají to území. No a ona velice fikaně rozřezala tu jednu býčí kůži na strašně úzký proužky, a ty použila k ohraničení toho města. Takže vlastně on najednou jí musel dát území, které bylo velké, s čímž nepočítal. No a potom, potom je, existuje, teda, existuje několik verzí že jo, toho příběhu. Podle některých eh, jí ten berberský král nutil ke snědku pod záminkou války. A samozřejmě Vergiliovi, to je ta nejslavnější verze, je tragická láska s eh, Enejem. Který že, táhne z, nebo utíká stroji po jejím dobytí a v, nakonec končí v Itálii a založí Řím. A v Anejs, teda ona se, v obou dvou verzích toho příběhu, nakonec končí tak, že z, na, se zloží vatra, ona se tam zabije mečem a její tělo potom uhoří. Jo, a v Anejs ještě tak jako e, pronáší nějakou kletbu nebo něco, když vidí v dálce ty odplouvající lodě a říká, jako, že bude na věky, nebo nepřátelství mezi Kartágem a Římem. No další zajímavá královna, která byla jako velice BDS, tak to byla galacká královna Chiomara, o který píše Polybios. Tam část Polybia se nezachovala, ale parafrázuje ji Plutarchos ve, ve svém spisecnosti žen. A to byla královna kmene Tolisto Bogiů. Což, byl, což byla etnicky tzv. galati, neboli galořekové. Jo, to je takový skoro jak ten vtip o nepokojích na čínsko-finské hranici, kde vlastně najednou jako jsou galové v Řecku, že jo? galové většinou se, jsou spojení s Francií, a prostě nějaký jako barbarský etnika z Evropy pronikly do, ře, do Řecka, dobyly tam mimo jiné Delfy a pak se dostali do Malé Ázie, hromadně tam prostě migrovali. No a římani, kteří zrovna vedli válku s Antiochem, se Soloukovskou říší, ji vyhráli nad té válce, porazili Antiocha a když už tam jeden z největších spojenců byl král Pergamu a Eumenes a když už tam měli ty legie a vyhráli tu válku, tak ten Eumenes se ukecal, aby ještě potřili ty galořeky, Protože ty samozřejmě drámcovaly jeho území. Římani to udělali, porazili je a potom zase, jak už to bylo zvykem v té době, v souladu tedy s římskou doktrínou, držme ruce pryč od východní Evropy a Azie, dali celý to území od až po Taurus tomu Eumenovi a stalo se z toho, toho součást toho pergamského království. A právě ten polibius spíše o jedné královně. A píše, když Římané pod Gneovým vedením porazili v bitvě azijské Galaty, padla Chiomara, manželka Ortiagonta, společně s ostatními ženami do zajetí. Centurio do jeho rukou se dostala, využil po vojensku této příležitosti a zneúctili. Byl to surový člověk, lačnící po rozkoši i po penězích. A jeho lakota nakonec zvítězila. Slíbil, že ženu za vysoké výkupné propustí a dovedl ji na jakési místo u řeky. Z níž z druhé strany přišly vyslaní Galatové. Jakmile řeku překročili a odevzdali peníze, Chiomaru jim vydali. Ta pak dala jednomu z nich pokyn, aby Římana se s ní objímal a loučil, zabil. Když jí uposlechl a usekl mu hlavu, vzala ji, ukryla ji v záhybu svého šatu a odešla. Po příchodu k svému muži mu hlavu hodila k nohám. On se podíval a řekl, má ženo, jak krásná je věrnost. A ona odpověděla, ano, ale ještě krásnější je, že zůstal naživu jen jeden muž, který se se mnou miloval. Polýbujost uvádí, že se s ní setkal v sardech, že s ní hovořil a vyslovil obdiv nad její odvahou a bystrostí. Tak není to kůl. Není to, není to cool? dvě, dvě věci. První věc, jako jak vypadaly její šaty, když se do, jejího, do jejich záhybu skryla hlava. To je jako to, hmm, nemáte to trochu pokřivený? vlastně věci. A druhá věc, že mu hodila tu hlavu k, k nohám a on hned věděl jako co go. To bez tak bez tak prostě dělala každý týden, kdo prostě. Přišel s nějakou hlavou a ach, ach, jo, no jo, věrnost je důležitá. Už zase další hlava. Prostě tak, zase, a že jako pokaždý s někým spala, jako prostě jako kudlanka, že jo, prostě každý s někým spala a pak mu prostě hodila hlavu, prostě jenom a jenom aby mohla říct, no, vidíš, kurac je jediný, který žije. Mně teda přijde hlavně hrozně cool, že Políbios jako se s ní setkal. Fyzicky, rozumíš? Já prostě, z, jo, z, z ne, ho vidím, jak seděl v nějaký uh, krčmě v Sardech a bavil se tam prostě s tou Galáckou králou a on mu tady tohle to vykládala. Jo? To je úplně na palici, když si to vezmeš. A samozřejmě Políbios byl hrozně, turista, v podstatě, mm -hmm. první turista. Je hrozně cestovalý a politicky aktivní a všude byl a všechno viděl. Bavil se s Masinissou asi v 90, kterým byl asi 90. Letý, to byl vrstevník, nebo vrst, pamětník druhý, druhý Punský války. Dokonce Polybios, taková odbočka, napsal do svých, do svých dějin, že byl osobně přítomný dobytí Kartága na konci třetí punské války, kdy Kartágo vlastně římané nechali vypálit, jeho to vraždit, a to město úplně rozbourat a půdu posolit a všechno, co šlo, tak udělali, aby tam bylo mě, už nebylo žádné město. To je taková no, turistická událost, že protože tam... No, no. jasně, no, ale důležitý, on tam, on, on sám, tomu dokonce ani nikdo nepřisuzuje, píše, že tam byl, že uh, on sám vymyslel způsob, jakým uh, nějak otevřít hrad nebo dostat se na hradby, že on je jako autor toho teda, uh, nápadu, který ukončil to oblehání. A že to, byl... a říkal, co kdyby jste žebříky." žebříky? <laughs> jo, no. No a on údajně byl ze zesky, Scipionem, stál vedle Scipiona ve chvíli, kdy se ty hradby a ta římská armáda se prostě vtrhla do toho města a začala tam raždit. A zaznamenává v těch svých dějinách, že Scipio vlastně v okamžiku toho největšího triumfu v římských dějinách, kdy se římanům podařilo konečně vyvrátit tu uh, říši, která jim konkurovala ohrožovala je stovky let, tak uh, ačkoliv, koliv vlastně by měl mít radost, nebo by měl být hrdý a tak, tak potlačil jako tu svoji, uh, svoji ctižádostivost. zadíval se do dodály, zasklil se mu pohled a řekl něco ve smyslu, mám sice radost, ale rmoutím vně, že musím tady tenhle ten rozkaz vydat, protože vím, že jednou někdo jiný vydá podobný rozkaz o římu. Takže on si jako v tom okamžiku toho největšího triumfu vlastně uvědomoval tu pomíjivost kolických osnažení a dějin a tak. Obličovi, uh, protože jsme se chtěli k tomu Skypyovnovi, k, k Polybiovi. To no. je v tom, že prostě uh, to bylo vtipný, to, co se dělo v, v tom, jo, jasně, že vlastně, polybiv, spotkal k ženskou v té hospodě. Jo. To bylo strašně jako, on pravděpodobně někde byl na cestě a teď za ním přivedli nějakou ženskou, že jo, ale řekla, Jo, já jsem královna, že jo, bývalá královna v A teď je jasný, že prostě tam bez pochyby prostě sestovalo spousta římanů, a oni řekli, hele, římský turista, jdeme na něj. Tio, tio. Jo. Akorát nevěděl, že to je historik, který prostě na To tím, napíše tím, a budu, bude to z let, jo. <laughs> oni někde seděli, ta ženská byla nachcená a už neměla prachy, tak říkala to úplně, jo, já jsem královna. A bych asi příběh v sleku. Mimochodem, tady je taky v, to, v, tý, v tom úryvku je takový zase zajímavý moment, kdy ten chlapí znásilní a potom, když ji teda předávají u té řeky, tak ona se s ním objímá a líbá se s ním. Jako co to je prostě, ty vole. Mm -hmm. Chápeš u, to? Udoupol by ho prostě jo. To je takové, takový to, jako, že ho políbí a pak ho budne. Až na to, že to ona teda toho nebudne, ona někdo jiný. No. Tak jo, no? takže to byl, byl Polibios, jo, Počkej, co jsme to říkali, to, že Kalatové žili na Malé Asii. a když kdo ještě další žil na Malé Asii. Kdo? Skytové. V Malé Azii? Uh, jo, na Malé Asii. sorry, ne na Malé Azii. Uh, poskyt... V Asii. Ne, v Azii. Uh, Peršani žili na Malé Asii, to byla ta poenta. A peršané v jedné chvíli táhli do uh, proti skytu a tam potkali cool oh, ženu jel. ze starověku. Ano, ženskou královnu Tomiris. A o té píše Herodotos ve svých dějinách. Takže to pravděpodobně je myšlený. A někdo mu to nakecal v lepším případě, nebo si to on vymyslel. Každopádně díky tomu, že to tam je, tak celá řada středoazijských národů má najednou národní dějiny o několik stovek let delší. Takže v Herodotově je teda královna Masagetů, která, to, to, to její území bylo možná někde na území dnešního Turkmenistánu, Uzbekistánu nebo Afganistánu. A historicky to teda spadá do 6. století, kdy vlastně Žiokýro, zakladatel, zakladatel Hezký říše, tak různě dobývá země a rozhodne se teda zautočit na Skyty. A on teda na ní zautočil, a nejdřív teda předstíral, že si ji chce vzít a když ona mu na to neskočila, neskočila tak, tak v podstatě naplánoval invazy. Na hranice teda údajně byla řeka Arax a teď se tam řešilo, to je takový moment, kdy ten kýros, jako kdo, kdo tu řeku teda překročí, jestli nechají ty Peršani, ty masagety, aby překročili tu řeku a ne, zautočili na ně, nebo jestli vlastně Peršani překročí tu řeku a zautočí. Samozřejmě tam byl problém, že když překročíš řeku, tak můžeš mít potenciálně problém se dostat zpátky. Že? No a ten Kýros chtěl teda vlákat to, to masagetské vojsko a dovolit mu, aby překročil to řeku. Nicméně právě zajatý Krojsos, to byl ten král, který byl poražený a pak strávil zbytek života zajetí, a ho přemluvil, aby tu řeku přišel sám, protože jeho argument byl, že není důstojné, aby ustupoval před ženou. No a peršení porazili to jejich vojsko bitvě, zajeli královní na syna dokonce, ale ta ho odmítla vydat a mu se pak podařilo utíc, nebo osobodit se a spáchat sebe vraždu. Jenže problém je v tom, že v druhý bitvě byli peršení poražení a ten kýros Veliký zahynul. A Herodotus tam píše, že Tomiris dala naplnit měch lidskou krví a hledala mezi padlými peršany kýrovu mrtvolu. Když ji našla, strčila jeho hlavu do měchu, tupila jeho mrtvolu a pravila přitom, ačkoliv jsem živá, a ačkoliv jsem na tebou v bitvě zvítězila, přese si mě zničil tím, že si ho stí polapil mého syna. Jak jsem ti vyhrošovala, krví tě nasytím. Tak to je zase takový to jako že delvský prostě motiv, že někdo něco řekne a ona to pak hraje vliv, nebo hraje to nějakou roli později. A tady ona mu řekla v nějaký fázi, že ho nasití krví. A to se pak naplnilo tím, v tom smyslu, že prostě tu jeho uh, hlavu dala do nějakého krvavého měchu. Což no. mm. je přesně jakoby klasický Herodotus. Jakože ten, a... těch záznamů o tom, jak zemřel Kýros, jsou minimálně tři nebo čtyři. Jakože to, že ho zabila jeho manželka, nebo že někde potlačoval nějaký povstání a pak někde, že myslím, že umřel úplně normální cestou. Je zase hodně nepravděpodobný, že by umřel na nějaký takový výpravě, ale ono by se nic, jako, to by byla asi katastrofa pro perskou hřiši, protože no, by se prostě ano. celá ta armada rozpadla. Tam je, tam je v, a v tom... A tohle je... to slouží prostě proto, aby tam ukázal ten příběh a to je to, to, je to hlavní pro herota, že? <laughs> OK. Uh, tak teď ještě nějaký oslý mustek na královnu Kleopatru. No, uh, no a když se zbavil. No, to, to tak. Uh, no a když se zbavil o těch zápiscích z války aleksandrijský, tak uh, víš, kdo žil v Alexandrii v době, kdy tam přišel César? No, není tak těžký to uhádnout, protože tam. Uh, v celé Alexandrii žili buď lidi, kteří jmenovali buď Aleksandr, nebo Kleopatra, uh, no. wow, tak... a nebo Ptolemájos, wow. hlavně jako uh, uh, Alexandrie byla strašně kosmopolitní město, že jo? Takže tam byli prostě strašně cool lidi a, a je, normálně je, je, řekou, ale ne, je, že že se jmenovali, se jmenovali různě, jo? ale samozřejmě, že ta vládní panovní vrstva, to byly samý krali a Ptolemáové který ideálně vládli jako bratra a sestra. No a tím chceš říct, že další kůl cool ženou ve starověku je Kleopatra. No, Kleopatra Filopátor konkrétně. Jakože i Kleopatra Filopátor je docela hodně, ale tahle ta konkrétní Kleopatra Filopátor, o který No to je ta, která hraje Elizabeth Taylorová, jak ve filmu, že Kleopatra. A je Zná. i známá jako milovnice a svůdkyně velkých římských vojevodců. No jasně, no, no je, to, to je docela psychomimochodem, že prostě fakt všichni, jako její bratři se jmenovali Ptolemájo, její otec a všichni prostě kolem. Vo, její sestri, nevím, že měla sestry, ale neví se, kdo byla její matka. O tom se vedou spory, ale pravděpodobně se znamenovala Kleopatra. Jo, oni ta Ptolemáevská dynastie si zakládala na tom, že neměli v sobě ani krp, ka kapku egyptský krve. A, protože si prostě, že uh, jako, ve, brali si své sourozence, vždycky, byl ideálně panoval bratr a sestra, kteří mm -hmm. zároveň byli manželé, což bylo běžný v, v Egyptě a ti řekové to potom přebrali. Uh, to i ve v běžné společnosti se objevuje vlastně. Uh, to, že, se, že se sourozenci berou navzájem. By mě zajímalo, jak pak by museli vypadat ty, ty, ty, ty, ty genetické linie. No, to asi, a... asi. Dobře, že Jako je to zvláštní, že takhle jako byla pověstná. Byla kočka, Přesně, a... no. jakože přitom byla zkudoví jaký generace. Prostě lidí, kteří se především ženili a dělali mezi sebou. No. Hmm. Ale asi to, bylo, asi to je jako uh, to, že měli ty děti, pojmenovali takhle a tvrdili, jako, že nemají egyptských květů asi jako bylo trošičku jako divadlo, že? Těžko říct, no. Každopádně už ty starověký prameny teda tvrdí o ní, že to byla kočka a že se svedla Cezara, že jo, slavně, no. a potom Marka Antonia. Já nevím, no. Tohle... Jako, že svedla Cezara, jo. Ono bylo to, že ten Cezar zůstal v Alexandrii z nějakého důvodu. Vůbecka. Vlastně. Prostě asi 9 měsíců. Ale on tam nezůstal, protože by prostě se prostě zamělal Patry ale protože ho reálně oblehli ti lidi v tom výalčandri a, a jako nemohl odejít prakticky. A on tam přijel zásadě kvůli... To, kvůli uh, p, popéru. Popéru. Že, že? Protože jel za ním, aby se usmířili, nebo aby ho zabil, ale ho někdo zabil. Těžko říct proč přesně, jako jeden z těchto A pak jsem potkal teda s v jedné chvíli. Ne? No ale každopádně byl tam devět měsíců a po devíti měsících po příjezdu měl syna, že jo, s ní. Nebo ona měla jeho syna údajně, teda Cezariona. Jo. Což jako nezbytně neznamená, že by si nějak o ní že jo. To samozřejmě ne. <laughs> no a potom, potom její paternem byl teda Marcus Antonius, že jo. No a pak máš takový ty známý věci z Shakespearea, z dalších autorů, že ji nechali přiníst v koberci, což je, myslím, u, u Plutarcha, že to není jako novodobý výmysl. Uh, a další moment je to její nebo ta její sebevraždáš že jo, po vlastně porážce mm. v bitvě u akcia, kdy ona s Markem Auten Antoniem se oba dva zabili, tak byla stará dobrá antická tradice um, mm. a je několik různých verzí, že, že někde jí Často teda v umění se zobrazuje, že jí kobra už tkla na prsa, protože když seš uchylnej sochař v renesanci, tak to je jako zajímavější, ale spíš se objevuje v antice ten popis toho, že ona buď strčila ruku do nějaké vázy s fíkama nebo něco takového, nebo prostě ji se nechala kousnout. No. To bylo účitě umyslný, že prostě strčila jsem ruku do vásíka a kousla jako to je schválně. Ne, ale jako je, je první věc je, že, že ta uh, hrála jako klíčovou roli v tom římském narrativu o tom, co se dělo jako v té mm. je Asi je jednodušší říct, no tak Cezar měl uh, imperiální jako ambice, protože ho svedla Kleopatra, která byla královná, a on měl syna s ní a tím a chtěl, určitě, určitě Cezar chtěl, aby ten syn nějak to tam zdědil celý. a Byl to jednodušší než říct, protože zavražděli jsme ho, protože jsme rádi. Jo, takhle, že to jako byla takhle vlastně... Potra, takhle hrála tu roli té, té zlé ženy, která za to celý vlastně může. Aha. A minimálně prostě mohla, mohlo, mohlo se celý takový, že mohl se ten ten, ten Cezarov, ku Cezarov konec takovým způsobem jako vysvětlovat. No. No, tak to je, no. to samý potom platí pro Antonia, že, mm -hmm. že Octavianov mohl snadno říct, že když za ním přišla ta rozplakaná fulvie, která měla prostě nejhorší manžel na světě, mohl říct prostě, no, to je takové patra, která to může, protože, že on, na fulvie byla manželka Antonia, a Antonius tam prostě jako rozjížděl z kvělopatrou, Žejí že, že ji přinášel úrodu. To, jo, no, no Fullvue, to, to mně přijde jako úplně nejvíc cool ženská ve Star No a k ful, fulvě, to bychom asi měli dát do nějakého kontextu, protože to, to, to mně přijde jako nejze, skoro jako jedna z nejzajímavějších žen. Je to teda římanka, že jo, žila v době těch občanských válek. Její otec se jmenoval strašně vtipně, mimochodem jmenoval se Marcus Fulbius Bambalio, což znamená koktal mm. Bambalio, to takový zvukomalebný. Jo. To ty římský příjmení často měly nějaký význam, že, jo, že třeba Syncennatus byl kučeravý a tak dále. To no te... je zní, že, že, že jméno Spurius Furius, které je prostě pro mě jednoznačně nejlepší jméno pro konzula na světě. Spurius Furius, Furius, Furius a není nikde jakože nic neznamená, že nic vtipně. My jsme ale to znělo vtipně těm římanům. No. Spurius Furius, tak. to asi ono. <laughs> ne, dobrý, tak jo, takže to fulvije a její, manžel, její otec koktal. To zatím to ještě není úplně ideální kontext pro fulvio třeba říct. To ráno, no ale ty jsi říkal, že ona měla prostě bláznivý manželé, že jo? Ne, ne. <laughs> že první manžel byl vlastně Claudius, což byl Claudius Poucher, o kterém jsme se už bavili už minimálně někde v téhle části uh, toho podcastu, až to ze um, že který, že jo, byl přímě prostě takový ten bouřlivák, jo, a zároveň buřič, takže dělal jako různý šílené věci. Třeba příklad vníkoval na ten festival Bona nebo třeba pobouřoval lidi k revoltě. Jo, jo. jo. O tom děk jsme se bavili na tom po, v poslední epizodě, kdy ho vlastně Milón, nebo přesně řečeno, to byla ta doba, kdy ty politici se měli každý gang, doslova, jako to tam píšou ty historici, že ovládali gangy a prostě mm. kolem nich se pohybovali o z, nějaký ozbrojenci a rváči a tak. Jo. A prostě ten Klodius se... Střetnul s Milonem, což byl jeho přítel, a prostě Milon měl, měl spolu měl sebou zrovna desetkrát víc gangstru, a, a tak ještě to malé bitvy a Claudia zabili. To bylo um, v že on jako jenom ten Claudius šel někam do nějakých no jasně, věc, nebo, jasně. nebo Takže on jako, si svůj gang a se nějakým porvat. Ne, prostě on jenom cestoval, ale tehdy se prostě tím, jak ten venkov byl narvaný prostě otrokama ozbrojenýma. ozbrojenými a byli tam piráti všude možně a tak tak, tak všichni se nosili a taky se mohl potkat s nějakým svým hlavním přítelem tak všichni hmm. se budou tahali jako obrovský uh, bandy jako a říkal, se, že ten Milo měl s asi 1000 lidí tehdy když se s ním potkal takže to byl líkno No, no takže no, když to... To, to bylo v roce 52 přinášme to možná mám pocit Jako jasně trenér to prosím určitě ale 52 a, a to byl první manžel. Vůvě. Mimochodem, tady z tohletoho prvního manželství jejich dcera byla pozdější první manželka Octaviana. A, takže oni vlastně byli takhle všichni navzájem příbuzní. Přesně, dostatečně na to, tohle bylo, ano. No, pak druhý manžel byl Skribonius. To nevydrželo dlouho, protože to pak zabili, poměrně krátce. No a třetí a nejdůležitější samozřejmě Markus Antonius, že jo, z druhého triumvirátu. Jinak se říká, že to byla první žena uh, římská, skutečná, jejíž podoba se razila na mince, uh, jinak samozřejmě na mincích byly bohyně, dokonce na mincích byly sab, byla sabinka, na kterou navršili štíty. Uh, já jsem byl spíš, že na té mince byly štíty, než ta sabinka. Ne, ne, ne, já jsem, já jsem viděl normálně, tam byla prostě postava jako ženský, na kterou padají štíty a byla to vloženě sabinka, na kterou padlají štíty. na jednu minci reálně, jako, jak velká je ta mince, abys nám dokázal zobrazit celou tu situaci. Koukni se na to, hele, je, je to docela vidět, jako, když znáš okay. tu, tu ta no, ta sabinka, na kterou navršily štíty, až zemřela. Um, OK, no, jasně. Taky se o ní říká samozřejmě, že neměla ráda Cicerona, že jo? Podle dějin Dia z římských starožitností od Dia pod Ciceronové smrti, která je velice taky taková trapná, že ten Ciceron někde utíkal v nějaký, nebo ne, utíkal na nosítkách a v době proskripcí, že jo? Zastavili ho nějaký ozbrojenci, on vystrčil hlavu oni mu ji usekli, uřízli, tak si ji nechala přiníst a zlomyslně píchala do jeho jazyka zlatými špendlíky, protože to byl ten jazyk ostrý, že jo, břitký, cicerův, který pomlouval tam ty politiky a, a jí určitě taky a tak. To bylo celý rozmodovní, uh, protože jeho ruce nechal Antonius přibít na rostrum. No Je. jasně, no. Tak jako to, to bylo, to byla taková jak, jako bínská temná doba v ten druhej trium, hlavně trium triumvirát, kde prostě se ten, jako ta mašinérie těch proskripcí rozjela docela drsně a děly se, se tam úplně šílené věci. No. Mm. A, no a samozřejmě jako, ten, pak se ona teda údajně měla vlastně vyostřit napětí mezi mezi Octavianem a Antoniem kvůli žádlivosti vůči Kleopatře, což je možná jde jako, v ruku v ruce tomu výkladu, který ty si říkal, že ta Kleopatra byla prostě ta která za všechno může, že jo? Takže to určitě byla takhle patra, která způsobila žiti, ti triumvirové, kteří spolu tak pěkně vycházeli a proskribovali, na koho přišli, se najednou rozknotřili a bylo z toho dalších několik let krve prolití. No, říká se o ní, že to je jedna z, nevím první přímo, ale jedna z mála žen rozhodně, která vedla armádu. Já jsem se potom pítil a zjistil jsem, že to je docela přitažení za vlasy. bylo na roce 40, nebo 1941, před naším letopočtem, měla sebrat armádu a poslala ji na pomoc Luciovi Antoniovi, což byl bratr Marka Antonia, který ho právě Octavian obléhal u Perusie. A navíc tu armádu, když ji teda sebrala, reální velal někdo jiný. Že, Jasně, že, že to nebylo jako nějaká prostě... Jako velmi? problém u těchto uh, příběhů je, že to by nikdy se reálně nedostal do situace, by ta žena vedla nějaký vojsko a zároveň ten historik to takhle prezentoval. asi, že jo? Pokud to, to by muselo být fakt jako Jana z Arku, jo? protože uh, to, bylo, to bylo strašně jako nevhodné, aby se takhle dělali. Takže i kdyby byla tou šedou eminencí, která reálně to celé organizovala všem po celé dopisy, byly to její prostředky, které se používaly, tak by se to nakonec jako prezentovalo jinak. z jiného Lívia No, tak možná v té době, v těch občanských válek, ale třeba ta z v letopisech už píše, což bylo nějakých kolik, 150 let později, mm -hmm. že si, on, dra, on, on to píše, když popisuje vládu císaře Trajana, kdy je, vlastně... Nějaký senátor v senátu se začal strašně rozohňovat nad tím, jak se ženy vymykají z rukou, vymykají se kontrole. A on navrhoval, aby vlastně úředníkům, kterým připadne zpráva provincií, nesměla provázet jejich jeho manželka. A ona říká tam, že ty. Že ty, že ty ženy kazí vojsko, že, ty, že jsou ctižádostiví, že jsou panovační, že prostě to tam všechno degenerujou, že se na ně lepí ty nejhorší lidi z provincií a tak. No a on tam doslova říká, jakoby tady ten senátor... Um, Přijí, Ony přijímají a vyřízují záležitosti. Dvěma se hmm. prokazuje podstata veřejnosti, dvě jsou místa težitelské úřadovny, přičem své hlavější a vášnivější bývaly ve svých rozkazech ženy, jež byly kdysi spoutány zákoviny opijovými a jinými. Nyní se však vyprostuje spout, ovládají rodiny, veřejný život, ba i dokonce vojsko. A pak tady říká: hmm. Nedávno žena volala při cvičení kohort, při definování legí. Tak pokud tady tohle to vychází z nějakého, samozřejmě ta citu zpravděpodobně tomu senátorovi dává tu řeč do úst, jak se to dělalo ve starověku, že Ale pokud to má nějaký jako reálný základ, tak za, za Tiberia, teda prej ženy uh, řídili nějaké uh, cvičení nebo něco takového, ano. Ty, Ale... ty říkal, že to bylo později za Tiberia. Za Tiberia, no. to je později, No, no jo, jakože tohle... je, toho, je, toho, je, toho, je, toho... je toho... generace. Hmm, jako je to asi je že ten uh, minimálně tady je to jo, citovaný jako uh, příklad nějakého úpadku té společnosti, že to je to, co ten člověk stěžuje. Um, těžko říct, že se, jako možná, že prostě žádná taková žena tak podálně nebyla, která by, která by byla takovým způsobem osnovovala uh, nějak dění v rámci. Ale těžké, jako by uvěřit tomu, že, že to, to, to je těžké uvěřit, že? Že žádná žena prostě neměla ty prostředky nebo, nebo tu politickou moc, aby se takovým způsobem projevila. Jo, zejména prostě, když se dědily ty obrovský majetky prostě po proskebovaných výběk a tak. Jo, no. Hmm. Ale ty příklady nejsou moc, ne? No, ka, jako, no, kudíž, každopádně uh, ta chluvy je. Takže se brala, takže tu armádu jako říkáš, že moc spíš nesebrala, jo? Jo, sebrala, ale pak ji hnedka přebral někdo jiný. Je tak, OK. No a potom umřela a všechno bylo OK. No jasně, no, samozřejmě. všechno, všechno Potom umřela a v Octavian a s Antoniem se usmířili a využili mm -hmm. toho, že umřela a všechno to hodili na ní. Takže opět mm -hmm. jako femme fatale, že, která za všechno může a Je. Ale a jako nevydrželo jim to, no? No, moc jim to nevydrželo. No, tak ono, jako to asi byla jenom otázka času, že jo? Už, už od začátku, kdy uh, to, kdy do toho hodí někdo vedle. A stane se tím, uh, tím absolutním vlastně jediným, který zůstane naživu z těch, mm -hmm. z těch jako vlastně dvou nebo kolika generací výrazných uh, vojevůdců.